Bara säga åt dig att Radio Pleppo börjar strax. De skulle visst ha något Halloween-tema idag och det vill du säkert inte missa. Haha, skrämde jag dig? Hej och välkomna till Radio Pleppo, programmet som från och med i måndags helt spontant spelar irriterande ljud. <skratt> <skratt> Och det är ju förstås med Ted och Kai. Och som ni säkert märkte i vår temamusik så är det här ett alldeles speciellt avsnitt. Det är Halloween nu i helgen. Ja, eller Alla helgons dag för er som inte kan engelska. Eh, jo, och därför så har hela dagens program av Radio Pleppo ett Halloween-tema för att uppmärksamma det här. Men Ted, alltså vad tycker du riktigt om Halloween? Alltså är det bra att vår kultur amerikaniseras så som den gör? Att varför räcker det inte med alla helgons dag Och att man tänder ljus på gravarna Och stillar sig i höstmörkret Jag tycker det är shitbra Man får karke, man får klä ut sig Och så får man ha läskiga pumpor överallt Och pumpor, de är helt klart den häftigaste frukten Även om de smakar som röven Ja, ja, ja, men Om det fortsätter i den här takten Så firar vi väl 4th of July så småningom Det skulle vara häftigt. Raketer, parader, fyllefest Och amerikanska nationalsången Fuck yeah! Det är du en idiot? Men för att riktigt få den här allhelgona stämningen i kick så ska Ted och jag idag trotsa våra rädslor, våra instinkter och våra föräldrars råd och så ska vi fara ut på landet till ett hus som de lär ska spöka i. Och där ska vi övernatta. Kai, jag känner att jag riktigt håller på att få en, en sån här halloween -feelis. Ja, hela den här idén börjar när vi grälar med killarna på Radio Vega och det slutar med att vi slog vad då om att vi skulle våga göra det här. De trodde oss inte, men nu ska vi visa dem. Men Kai, alltså... Inte tror jag ju på spöken, men nu är det ju ändå lite obehagligt det här med att övernatta i ett övergivet hus Som det dessutom faktiskt lär ska spöka i på riktigt Och dessutom just på den här natten, spökenas natt Ja men var nog inte så knapp så, alltså Det blir ju bra radio så är det ju bara bra att vi kommer ut i friska luften lite Vi är ju så mycket här i studion Nå ja Vi hoppar in i på bilen och kör iväg mot huset Ni får lyssna på en låt så länge Säkert en kuslig låt <skratt> Yeah. Mitt yrke, varulv. Birger Björk går varulvslinjen på kom. Hur kom du på att söka dit? Ja, efter studenten så kände jag att jag ville prova på något nytt. Och när jag hörde att det här nya programmet skulle starta så kunde jag inte motstå att ansöka. Vad krävs av en varulv i dagens samhälle? Det krävs en hel del. Marknaden hårdnar och folk är inte lika lättskrämda som de var förr. Man måste våga mera. Vara flexibel och framförallt kreativ. Vad tycker du om utbildningen? Har den motsvarat dina förväntningar? Ja, det har varit två väldigt givande år och lärarna har hört till de bästa i världen. Vår röstcoach har lärt oss att yla på rätt sätt. Vi har lärt oss pälsvård och klösteknik, hur man smyger och hur man river får. En av våra lärare är faktiskt tvåfaldig europamästare i att skrämmas. Och när lärarna är så pass kompetenta så känns det ju också mer stimulerande att studera. Vad händer till våren när du får ditt diplom? Ja, jag ska förstås försöka ge mig ut på arbetsmarknaden. Men jag är också realist och jag väntar mig inte fast anställning direkt. Jag kan bra tänka mig att frilansa i de finska skogarna tills vidare. Tack och lycka till! Edeltida berättelser! En fartfylld lärorik radioserie för unga pojkar! Avsnitt 13. Alla helgons våldsamma natt! I den lilla byn Klimakteriet rådde stilla frid. Alla helgonsdag stod för dörren och människorna förberedde sig på en fridfull helg. Plötsligt invaderades den fridfulla byn av hundratals spöken, det ena hemskare än det andra. Det var spökena av alla som blivit orättvist avrättade av kungen som nu kommit för att hämnas på de levande. Friden byttes ut i skräck, katterna ynglade i panik och folket skrämdes sig ihjäl på löpande band. Den pormå klev upp på kyrktaket och försökte bringa ordning i kaoset genom att påpeka att det trots allt var kungens fel att spökena blivit avrättade och att det var honom och inte det oskyldiga folket som skulle straffas. Spökena begav sig omedelbart iväg mot slottet för att skrämma skiten ur kungen och pöka drottningen. Kungen hade beskådat allt elände genom sitt kungliga teleskop och blev alldeles ifrån sig när han nu såg att spökena närmade sig slottet. Han aktiverade alla sina fällor och laddade kanonerna, kött skott efter skott, men kulorna hade ingen verkan utan gick rakt igenom spökenas kusliga kroppar. Han avfyrade sina eldpassare och slängde ut sina käferhundar från balkongen, men elden hade ingen verkan och cheferna ramlade ner i valgraven och kvävdes. Nu var goda och dyra och något måste göras. Drottningen vaknade av att konungen rusade in i kammaren och gråtande förkunnade att han skulle dö och att hon skulle skändas till en armé av spöken med död och pök i blick var på väg mot slottet. Drottningen fattade ingenting och somnade om till hon var van med sin makes mystiska skämt och var dessutom så full att hon inte visste var hon befann sig. Gavaki Kungen slängde sin krona i väggen och skrek att drottningen var dum och ful och fet och att han hoppades att det kommande spökböket skulle bli pinsamt och obehagligt. Spökena var nu inne i tronsalen och närmade sig den skräckslagna kungen. Kungens skrek! men då gör den fanfar och spökarnas ledare drog av sig sin mask och avslöjade sin rätta identitet. Lol det var greven Trampa, kungens gode vän, Och alla andra spökena var också utklädda bekanta Som bestämt sig för att spela kungen ett spratt Eftersom det ju var all helgona Loll Kungen blev ursinnig och sparkade greven Trampa i skräven, Slängde alla de falska spökena till krokodilerna Dunkade huvudet i väggen Och pökade drottningen tills hon exploderade Efter detta dog kungen av ren ilska Och folket gladdes eftersom han trots allt varit en riktig shitstövel Men vad hände med prästen Burmo? Han började studera, blev inte klar i tid och avrättades av staten. Medeltida berättelser presenterades av Utbildningsstyrelsen. Radio Kappa! Det här är Radio Pleppo med Ted och Kai och vi är mitt i en specialsändning med halloween tema. Ja, och dagen till ära så har vi åkt ut i de österbottniska skogarna för att leta upp ett hus som vi har läst att det faktiskt spökar i. Och så ska vi övernatta där. Vi har parkerat bilen någonstans ute i ingenstans. Det är helt mörkt och vi går längs en mångkensbelyst traktorvägg Kai... Jag känner mig nog lite illa till tillmods, måste jag säga. Det är faktiskt lite läskigt, det här vi nu Vi borde nog ha tagit reda på lite noggrannare var det här huset egentligen är. Tänk om vi går vilse nu. No. No, men vi håller oss till stigen här i alla fall. Men, Ted, vad har vi egentligen gett oss in på? Att, om kanske killarna på Radio Vega ändå hade rätt att, att vi är fjollor utan hår på bröstet som aldrig skulle våga göra det här. Vad var det där? Vadå? Ted? Jag skakar. Ted, ska vi springa härifrån? Hej, hej! Jag ser någon där borta. Nej, Ted, det här är jätteobehagligt. Jag tror jag skiter ner mig snart. Hej, men långt. det verkar vara en gammal gumma som står råge ved. Vi kan fråga henne om var vi hittar huset. Ted, har du inte sett en enda skräckfilm? Om det står någon med en yxa ute i skogen på alla helgonsnatt så ska man nog för röven inte gå och prata med dem. Hallå där borta! Ted! Vem är ni? Hej, jag heter Ted Forström och jag och min kompis letar efter ett hus som det lär ska spöka i. Ja, ni menar säkert Skallbackas gillestuga. Vet du var vi kan hitta det? Det var och Grabs mörda och mörda och mörda. Ja, det låter som att det kan vara det. Är det här i närheten? Det är riktigt bakom backen där. Jag hugger ved. Ja, jag ser att du hugger ved. Kan du berätta någonting mer om det här huset? Till exempel, vem var den här Carlo Grabs? Han spelade trompet i Pjellax ungdomsorkester. Som var den bästa ungdomsorkestern i hela Pjellax. Men Carlo kunde inte spela riktigt bra. Så en gång så sa körledaren till honom att han inte fick vara med. Men trompeten var det enda som Carlo gillade. Så... Då inte han fick vara med så bestämde han sig för att hämnas Oj, han hämnades alltså på hela orkestern? Ja, han dödade alla 35 Och stoppade upp minit trompeter i baken på dem alla Sen hoppar han själv i brunnen Men han spökar än idag i Skallvackas gillestuga Alltså han stoppade upp trumpeter i, i baken på dem? ...och gjort sen källmord. Ni ska inte leka med Carlos spöke! <laughs> ja, äm, tack för informationen. Vi måste nog föra vidare nu. Trevlig Halloween! Är du kvar? Ja. Alltså, den här gumman sa att huset är här riktigt i närheten... ...och att det är hemsökt av någon som heter Carlo Grab. Han spelar trompet, men dödar alla i sin orkester... ...och tryckt upp trompeter i röven på dem. Ted, det här låter så hemskt! Kom igen nu, nu, favie! Fred på jorden Med Frida och Frida Suck my dick mm. Fred på jorden Hej Hej och välkomna till Fred på jorden Med Frida och Frida och idag ska vi prata om döden För Suck my dick det är Halloween Fred på jorden Fred på jorden, Fred på jorden. Frida Mm Nobels fredspris Sack my dick. Det är som aldrig någon vi känner som får det mm, typ som bara afrikaner mm, och typ Serbien Men varför ska någon, Sack dick, få Nobels fredspris Då det fortfarande inte är fred på jorden Det är typ helt sjukt mm. men vårt program Som heter fred på jorden mm, Det är som sarkastiskt För vi vet att det inte går att ha fred på jorden Det är som provokativt alltså Ungefär som att säga Sack dick bort med svälten mm, för svälten försvinner ju inte en dag Fred på jorden mm. Frida, mm. det är som en fråga Okej okay. Ska du hellre vara utan mat eller utan öl? Fast jag skulle vara utan mat. Mm, jag går. För har man inte öl så kan man inte dock ha. mig Sack mig dig, det skulle som så inte gå. Mm, jag skulle som typ slå ihjäl pappan min. Mm, tell me about it. Fast idag i på Jorden så ska vi prata om döden och vad som händer efteråt. Och vi har en expert med oss idag och det är Martin som har skrivit en bok om döden. Hej Martin! Hej! Ja, det är alltså en antologi med berättelser från olika kulturer där olika föreställningar om döden kommer fram. Men alltså Sack Majdik, Vad händer efter döden? Det kan man förstås inte säga Med säkerhet Men i min bok Framställs olika människors tankar Om döden Och mm. som blir det... Fast Vad tror du händer efter döden? Ja för mig är döden Ett mysterium Precis som för alla andra Men jag tror Men att... alltså Finns det spöken? Frida Mm Hade du någonsin sett ett spöke? Sack Majdik. Ja Oj Jag var som på väg hem Från MNFs pingshits Och då bara så som en vind Och fladdrar i håret Och jag bara typ helt helt iskall Sack Majdik. det. Så då bara ropar jag, hallo. och så bara typ svarar inte någon, men jag som kände att det var spöken. Fast jag har också sett spöken Eller häva var som mommomin, Alltså hon är helt senil Och hon är som uppe på nätterna och ser på tv Mm, myrornas krig Precis, det är som Suck dick poltergeist Frida, mm. Suck dick, vad är en poltergeist? Och det är som typ ett spöke, fast det är på tyska Typ som om Hitler som i tyska ond är dö, Så blir han till en poltergeist Fre på jorden mm. Men Martin, du som är expert Är spöken farliga eller är de snälla? Ja man vet ju inte om spöken finns Men i vissa kulturer Till exempel på Borneo Så tror man att ens förfäders andar Bor till exempel i träden Fast det är ju helt sjuk Sack my att Alltså kan man bo i ett träd Det är som Hallå nu är jag i trädet Faffa här i björken mm. Och sen om någon ska soga ner trädet Så då kommer man ju dö igen Det är som typ inte klokt. Och många kulturer Tror på reinkarnation mm. Frida mm. Tror du på reinkarnation? Mm. Ja fast jag tyckte bättre om filmen Alltså reinkarnation innebär ju att ens själ föds på nytt i en annan kropp. Mm, alltså, ursäkta, men jag tycker att allt du säger är som bla. bla, bla, bla olika kulturer bla. bla, bla, bla ingen vet. Mm, Sack Majdik, det enda vi vill veta är vad som händer efter döden. Mm, och du typar bara att dig, inte svarar. Men det finns det ingen som vet. Ja, no, jag tror att efter döden så får man göra vad man vill. Mm, jag, ja. Man får docka eller vara med kompisar. Mm, fast jag skulle docka. Mm, jag, ja. Mm, men Sack nu är tiden slut för idag. Det här var det Halloween Edition och Fred på jorden. Och vi har pratat om döden. Mm, och man kan inte veta vad som händer efter döden. Det är typ omöjligt. Mm, men nu får vi hem, för vi ska på topparret. Nu ska vi. Mm, sen. Mitt yrke, påskhäxa. Mirre Nyqvist har precis fått heltidsanställning som påskhäxa. Hur känns det? Jag är jätteglad. Det är hård konkurrens om platserna och de flesta får bara jobba någon dag i året. Så det känns väldigt skönt just nu. Vad är det bästa med att vara påskhäxa? Man får träffa många människor och så får man mycket godis och choklad. Dessutom får man vara mycket utomhus och flyga på kvast. Påsken infaller ju bara en gång om året. Vad gör du som legitimerad påskhexa under resten av året? För det första måste man ju göra nya glad påskkort. Och så planerar man följande års strategi. Det blir också en hel del möten och sammanträden på Blåkulla. Där man träffar andra påskhexor och man planerar ofta taktiken tillsammans. Vad skulle du ge för råd till andra som vill bli påskhexor? Man måste tro på sig själv och det man gör. Man hamnar och kämpar för att nå sina mål. Fast att man känner att man har kallelsen så är det ändå hårt jobb som gäller. Tack och lycka till! Det är Radio Pleppos Allhelgona special med Ted och Kai Och vi är kiträdda Vi sitter på golvet i ett gammalt övergivet hus Mitt ute i skogen Och det är mörkt här och allting knarrar Det var en, en hemsk gumma som berättade för en stund sedan Att en galen trumpetspelare mördade en hel orkester i det här huset för länge sedan Och att den här mördaren som han spökar här fortfarande Vi hade då tänkt det här som en tribut till Halloween Och dessutom slog vi vad med killarna på Radio Vega? Vi ska klara av det här Men det är faktiskt mycket läskigare än vad vi trodde Jag kommer aldrig, aldrig att få någon söm. Vi bröt oss in Eller dörren var inte låst Men någon hade spikat breder före den som vi var tvungna att slita loss Här luktar ah. obeskrivligt unket Och det luktar ättika och svavel Och det är fläckar på plankorna som har mögel Och uppstoppade djurhuvuden på väggarna Och en öppen spis som ser ut att ha tänder Alltså fantasin spelar ju i en oftast pratta men jag tycker faktiskt Ted, att det känns som att vi inte är ensamma här. Vad var det där? Vad då? Sh, jag hör ingenting. Radio play på play på radio. När svenska dig. humor är lugna... spelar handboll. de spelar dig, de ut sin När de spelar handboll. När ja, det spelar handboll. roligt de spelar handboll. När det var nog säkert bara fantasin som spelar och spratt. Kai, det står någon bakom dig. Morgens pojkare. Ah! ska ni vara till ännu nytt spännande avsnitt av Luckolotto, programmet där friska människor vinner sjukt fina priser Jag heter Vische Bobbelbomba och dagens tävlande är Harry, en 54-årig karusellköter som tycker om polen och jordgubbar och Barnabas hans ödertonåriga gudson, pingpongtunt och redan alkoholist Harry, din knapp låter så här Barnabas din knapp låter så här Reglerna har ni läst för länge sedan, men dagens avsnitt av Lyckolotto är lite speciellt. Adam, kan du berätta vad det är? Ja, det är Halloween-tema som gäller. En Spännande specialtema alltså. Vad som helst kan hända och därför ödslar vi ingen tid utan spelar Lyckolotto! Lyckolotto! Första ronden då. Och eftersom det är Halloween-tema så har vi spökbingo. Och det är precis som vanlig bingo. Jag säger nummer, men när ni har en rad så trycker ni på era knappar och måste skrika det hemskaste vroll ni kan. 4, 8, 15, 16, 23, 42 Harry Och vi ska kontrollera Harrys nummer Och det var falsk alarm Harry, du hade inte ens nära bingo Och därför fortsätter vi Men nu får du inte vara med eftersom du gjorde bort dig sådär 19, 25 Barnabas Och Barnabas har verkligen bingo Och därmed blir det han som får chansen att dricka häxbrygden En mystisk dryck som en del ger skatteavdrag Eller hemska kramper. Vad ska du göra Barnabas? Jag dricker Barnabas tar chansen Men hade otur och kryper ihop på golvet i svåra smärtor Men det är bra för dig herre Som får reta honom så mycket du vill så länge kramperna varar Ja det är roligt att retas Men underbart är kort och där gång Och det är dags för rond två vi tala lite med våra tävlande. Harry, du gillar Polen Är du dom i huvudet? Nej. Barnabas, du var för full för att skriva studenten i år Ska du försöka igen nästa år? Nej. Nä. Och då börjar de två Exorcism! Och in i studion rullar sig säng med en besatt flicka. Och nu gäller det för er att driva ut den onda anden utan att bli nerspynt med ätsoppa. Och Barnabas börjar med att hoppa upp på sängen och försöka trampa ut demonen. Och det ser ut att gå bra. Men nu snurrar flickan syfte och Barnabas får ätsoppa slämma över hela över kroppen. Det var ju synd. Harry försöker en annan taktik. Han kryper in under sängen och berättar roliga vitsar. Och demonen spyr visserligen i protest. Men Harry skyddar dem madrassen och klarar sig undan geggat. Han drar en sista vits och där flyr demonen. Och flickan är fri och vi kan återbörda henne till dagiset. Gratis Harry. Du klarade det och därmed har du vunnit vad du vill. Vad vill du ha? En robot. Utmärkt val. Här kommer den. Men Barnabas ska inte hänga läpp för ännu finns det mycket att vara glad för. För Adam, vad kan de vinna kväll? Ja, de kan vinna kojor, stomipåsar, trikåer och Toyota. Här ligger som vanligt. Och där ljuder midnattsklockan och ner från taket flyger Dracula. Och nu gäller det för er att sikta Blö. rätt för här kommer vattenpistoler fyllda med heligt vatten. Blö. Blö. Blö. Och Blöde. här sprytas det vilt, Men Dragula Blöde. flaxar omkring Blöde. Och är smidig och knick det ser ut Blöde. att bli oavgjort Blöde. Blöde. Blöde. Men där får Barnabas in en full träff Och Dragula börjar ryka och förvandlas till stoff Harry, du påstår att det var något fel på din vattenpistol? Ja, den funkar inte. Tekniska missöden, men sånt till livet Och Barnabas som vann får bonuspoäng Och blir dessutom lycklig ägare Till ett extra liv som kan vara bra att ha i dagens final Och finalen, den är nu Lekolata! Dagens final är enkel men skrämmande. Det är nämligen en western -duell. Och nu kanske ni frågar, vad har det här att göra med Halloween-temat? Men då har ni ännu inte träffat varolskheriffen som här kommer in och delar ut revolverar. Ja, nu är det spännande och både Harry och Barnabas svettas kraftigt. Och där skjuter Harry och Barnabas faller död ner och det ser ut som att du har vunnit, Harry! Men Barnabas använder sitt extra liv och får det sitt om en svamp så han blir stor och en blomma så han kan skjuta eld. Och nu är det istället Harry som är död och Barnabas som får snurra på lyckolot och hjulet. Hjulet stannar på alko Och det innebär att du får obegränsad tillgång till sprit för resten av ditt liv Och det passar ju dig bra Barnabas för du är ju redan alkoholist och allt Ja det här luckolotto. Spöken, dueller och lyckliga vinnare Tills nästa gång jag heter Vicky Bobbelbomba Och ni har lyssnat på Luckolotto. Mitt yrke, pensionär Laila Thorvalds är en av de sexton som i höst utexamineras från Nyslott pensionärsakademi, eller Rulaton, som skolan också kallas. Har utbildningen varit givande? Ja, skolan är fantastisk. Vi hade så bra sammanhållning på klassen. Jag kommer att sakna alla nu när vi sprids ut på arbetsmarknaden till olika håll i Finland. Kan du berätta om utbildningen? Det är en fyraårig utbildning på 160 studiepoäng och består av olika enheter. Det är kaffebrödslära, bingostrategi, 500 euros sedelhantering och köra till stan i första växelnologi. Tillika har vi haft åtta veckors fältpraktik där vi i praktiken fått skriva arga insändare, gå på loppisar och räkna saker i gamla mark. Till utbildningen hörde också ett slutarbete. Ja. Jag skrev en grad om att aldrig ha högre än 20 cent Spanos för spelautomater. Och vad händer nu? Jag har sökt tre olika tjänster i olika städer. Jag ska på ju imorgon så jag ska ikväll finslipa min heshet och krokighet i ryggen. Tack och lycka till! Inte ska vara så och ensamt. Det låter så fint det här du berättar Ja, det här är Radio Pleppo med Ted och Kai Ja, och vi gör ett specialprogram om all allhelgona Och vi skulle övernatta då i ett spökhus i natt Vi kom hit, vi var jätterädda Men så träffar vi en trevlig man som nu har suttit här med oss hela natten Alltså kan du tänka dig Ted, vi har klarat det, det där är soluppgången Alla tror att det här huset är så hemskt att det spökar Men det är precis som alla andra hus Bara att här bor det ingen längre Alltså den här mannen har berättat för oss att den här legenden om Karlo Grabs och att han skulle ha mördat en massa folk här i huset och tryckt upp trompeter i deras rövar det är alltså en lögn. Han kände personligen Karlo Grabs när han var liten och minns att han var en riktigt toppen kille. Och nu när huset står tomt så brukar den här mannen alltid då och då komma hit och tända ljus så det inte ska vara så tyst och öde. Ett ljus är den billigaste medicinen. Det värmer och lyser så fint, har jag alltid sagt. Ja, du har rätt det är väl det som alla helgårdsdag egentligen handlar om. Att tända ljus i höstmörkret och se att det lyser så fint fast det är kallt och öde. Mm. Men nu måste vi nog gå. Uh, natten är slut. Vi har vunnit vårt vad med killarna på Radio Vega. Så nu blir det äntligen deras tur att springa nakna på Handelsstorget. Tack ska du ha för sällskapet. Hej då. Hej då. Ja... Alltså, det fanns inget spöke där det var bara en trevlig man. Mm. Man inbillar sig alldeles för mycket. Hej, titta! Det är där är den där gumman från igår kväll. Hon hugger fortfarande ved. Hej, hallå! Står du här ännu? Ja, hej. Veden huggs inte av sig själv. Han är faktiskt varit hela natten på Skallbacka? Jag vet du, vi var där och vi har inte sett ett enda spöke. Det var bara en trevlig man som tände ljus. En... En Karl! Det hade inte funnits här sedan kriget. Alltså, en lång, flintskallig man. Kanske 40 år, så där lite hes röst, typ. Lång och flintskallig, ja. <laughs> ja, vadå? Nå, det var ju så att Karlo Grabb såg ut precis så. Och han hade hes <laughs> Menar du att... Kaj... Tänk om den där mannen var Karlo spöke. Nej, men det kan inte vara så. Alltså, nej, säg nu inte att det var så. Han ni kolla om ni har någonting i propporna! Alltså vadå? Om vi har någonting i röven. Nej, no, inte. Mm. Oh. What the fuck? Kai, du har en trompet i röven! Mm. Och gör, gå! Och... Va? Mm. Det var ju precis det här som hände. Och... Och drabs Grabs andra offer. Men, men, men, men, vi lever väl ännu. Är ni riktigt säkra på det? det det det det